Bale, ba, bueno, mm -hmm. debengo satia bukatu dugu, eh, orduan horain, eh, nik, ba, bakoitzari, eh, gaibaten inguruan, ba, bi ikuspegi emango dizkizuet, eh, mm -hmm. Bati, bat eta besteari bestea, eta, bueno, ba, minitu bat, erotarroi segunduzan edo begiratu irugia, eta agertzen dana, eta, ba, pentsatzeko, eta, edo, badatu zuet, ba, Elkarrekin, batak e, bestearekin, majardumea arduzu eda zeuen e, mm -hmm. iliziak eta zeuen e, pentsa edak eta saltzen. Bale? Bai. So. Mm. Bai. Bueno, va, ba, así se, no iba dimado eso, eh, debemos. Bueno, va, ba, esceptik lan egitea, eh? no. eh, bueno, ¿es? Es que ba, bueno, eh, lan egitea, oso aukera polita izan daitekeela, ba, bueno, gainera igual, bueno, bai emakume eta eh? bai gizoneskoentzat bere, eh? baina emakumeak bai etzea familiarekin temporada gehiago pasatzeko, zure orduteriak zure modura bere engoldatzeko, inolako presio barik, nagusien partetik, eta, bueno, bizitzeko tokia bere, erosain izan daiteke, teknologiak errastazunau ematen, errastazunau ematen ditu, gaur egun, erosain tokitatik orkidita gezu esat, erose gauza. Eta... Zatzen. Bueno, ba, nire ustez hori eh, etxetik lan egitea ez dut, proposa ikusten. Nuzuk, zure erudinia pintatu, ez dut, da, arremat eta eh, nire jartza ikusten dut. Zurtzure etxean, zubakantzaude, ez duzu, arremari, egun osoan etxean nahi duzu norgutan antzatzia, ba, nire, Oztuton no, da ez dakit, ordu tegi bat eramatea, bai, askotan goztatzen zaigu e, goizean goiziznatzia, baina, bueno, oligure, bizterako erilmoa, ona, bizitzen dena goztu dut Goizean antzatzea, gero, bizterako batia, eta gainera, be, distrakzio bat da, zer, egitean gara egiten mandin baduzu, gero berri horpoltan etzera, oi, azper lan egitean sauguritateke. Bueno, baina gian, ez da, esparagia hori persoanak oizak e, erabakitzen du, edo, agian, aukera desakezu, edo ez, agian. Baina, bueno, e, ondo moldatzen badin, oza, malde basara, ez da, berez izan behar, eta bakarrik lan egitea bere, ez da, zarra, zu, ondo konfontzen basara zurekin, ondo antolatzen baduzu zure, zure burua, eta agian, beste gozasko egiteko, o, Ba, denbora gileo daukazu inork ez, ez badizkizu Holanda arauak eh, imposatzen eta bueno dakitze, peska, bai, baina eh? nire ustez be, bai, arauak nincustu imposatu bez ez dira behar baina arauak beharrezkoak dira ez dela egun ematen maduzu eta zure ordei apintatzen maduzu seguro azkinean egun osoan hor etxanda egin ditzandar, ez doka suinor suratzeetik, ez dinot arauak kogorrak izan badire, zinik lan baina ikustu dut arauak jartzea hona dela, deno kexatu ditengara, arauak jartzen naitu uste dela kogure nagusiaik, baina jara dira Nire usako hain nain famatu den e, estresa, jende gehiena estresatu da gabelela, la, bai lanera egisteko korrikankotzea hartu edo metroa hartu edo nubaitira egisteko hori etzean lan eginda alaso hori ez dagoela ez, eta eskenean nire uste dut e, lasaitasun hori ez dela lan batean aurkitzen este modatako bat izitza gara mazulako, ez, eta puntu horretatik, ba, garantzitzu edo Bai, horrekin zulegin bat, nator, baina, ere izan da, bai, baina, estresa beharrezkoa da, era gutxi bat, gutxiakurtso bat behar da, urebizitzen estresa kurbat izatea beharrezkoa da. Horrelat, un bimendora deukagu, urebizitzen estres bat izatea, unoa soan, horian etxan dama nagoen nuke. Diko, hori pentsatzen duk ez dakit, estresa da. baina ez, estres, Esa estresa mugia, estres pitxin bat ulkitzea ona hmm. dela, uste dut, nire ustez. O, uste dut eta hori metroa dena eta bat bai, hor arraso jamaten dizu, ni beti metroa hartzeko gorri kanabil eta estresa dut ari etzenaz joateko baina, behar, eskua, baina hori gure eskua estiko... uste dut, behar eskua dela, pitxin bat ulkitzea, gutxin eskua Zintzuleaz zuen ustez eh, lan egitenko baldintza dikonenak edo Uy, hori zaila da, zaila da Ni bitu, ni eh, sortea daukat, bueno, ni osak egiten dut lan Pagoitzean, ba, osak edezan es dago presa, bueno, presa edo <risa> <risa> <risa> e, Baina gero nire kontura egiten dut lan, ez da nire Baina, ah. bueno, nire txokoa edo, eh, konsultatitiba <risa> daukat, ni bakatak egiten dut lan Ni nahi duen berian, ni nahi duenak, eta bueno, nire kontura. Horten, diga osak ditut, nire ikus puntua bieletatik guztendot. Mm -hmm. Eta batzunen abantaiak eta desabantaiak, ez? Nik nire kontzuta egiten den lan asko politagoa da, ni nahi dudanean eta ni nahi dudan modua egiten dudanako, baina, e, osak egitzen nik dudan lan lan, goizean nik dudan lan Erosoagoa da, ez? Min, guten nire joan da dut, zazpi hor du maitezen eta kalera, hurrengo goberarte. Ya, ja, ya, ja, ya. Ja, ja. Orduen ba, hor dituzua bantaiak eta esabantaiak, ez? Es, eh, bueno... Zaukoiz no, alde zer. Ni adibidez, ordu 5 bat daukat, baina ordu tegi, zara daukat, ordu nahiko hona daukat, dela. goizeko berazetan sartu eta erratzaldeko laberetan ertetzen da, baina nire lana oso guztoko da daukat, mm -hmm. ni esnau un mekin egiten dut, eta Ni oso gustora na, había un mañana, la radio en la, pero consulta oquitxa, y haberan ido en ordu teguía oquitxa, joder, primerako, y de ya, ¿verdad? Mm -hmm. o bueno, ni es sin, no que quejatu ordu tegui, oso honra de Ya, ya eta beste norbaitek agindu gabe edo lan egiteko zeu helburua ikusten ez dizu bai ez dinosu bai ez dake altzatzeak kostatzen zaiz eta igual nire kontrolea altatik lotu koloket ustagiratu da azalera <risa> eta moldatzea zure moldatzea edo orduak edo bai hori jartzea baina goialgun baten hoean da hon dut dela domai eta bo, taugar presianik sortarako hartatu daola ez ez. Osehurtzen du zure kontura da wie generik eta hemen asko zagutzen dezue edo. lan, beretzean, osea, lan egiten ez dute zagutzen. Baina ire moduan badakit ni ari es nere kasuan fisioterapeutana eta badaki jende asko ba bizit, batean <coughs> edo pisosuan eta pisosuan bertan lan egin, kontzulta pisosuan bertan edukitzea. Hori bai. <coughs> Nire gazoan, nire kontzultan, nire zer dago ezkenean ez asko mugitzen eh, baina bueno, nire zako nire txokoa da eta hor basoetzen dut ordu asko bai eta lanean es dagoen pitartean bere eh, ba, nire lekua da, ez, ez daukaten momentus ez dago gura zer dut zinez Eta erdoen? Eta erdoen? Eta erdoen? Eta Ah, Baina, bueno, guztatuko li traia daki ezagutxa, ez? Eh? So, Ezeketeko zelako zelan molatzen diren, zelan finkatzen duten, ahi neguteria, eo ne porrak <tutututra> ere bai, zel nolako porrak ere mituzten, <tututra> bueno, <optu> no eta. Baina, <tutra> hoi, optonomoa <tutra> kera. <tutra> <tutra> <tutra> Oporrena ez dañerreza, zaskenean, eh, bueno, eh, optonomoa keseituko, oporrak hor da indua, hor da indua. Zu ikusi ja. badozul Leonardo. zein, noiz, eta zein gomentutan, eta, eta zelan, ez da resan askotan ondo moldatzea. Mm -hmm. Mm -hmm. Bale, baina, bueno. bueno. denbora bete dugula, bautzi, ba, aperak bertan, eh, bai, plastikik eta zeuen ere, bai, o, e, botatzen, baina, eh, honetizko esertarako balio, eh, nortzazun agiria, eta itzan ikor dugu, bale?